Ібрагімовому самолюбстві. Примітка. Касида. панагіричний вірш. Прекрасив Аллах Всевишній небосонцем, Місяцем і зорями, А землю дощем, Красунями І найсправедливішим Султаном Ібрагімом. Після цього недим сідав на долівку, Накреслював крейдою гороскоп відзначаючи, в якому зодіакальному созір'ї перебуває зараз сонце, і вгадував безпомилково. Цієї хвилини в мечетях Багдада прославляють найрозумнішого падишаха. Або ж сьогодні вночі він зустріне в гаремі невідому красуню, з якою ніякка ще не дорівнялася в хтивості і пристрасті, чи то міг навіть напророкувати багаті дари від іноземних послів. Далі вони у двох полевіно, і султан читав Зюнонові свої вірші, а той підносив руки вверх, завертав очі і зітхав, і сміявся, залежно яким тоном декламував Ібрагім. Султан сам собі тепер дивувався. Як він міг стільки років довіряти зрадникам Замбулові і Аземпаші, коли в імперії живе така людина, що знає і поезію, скільки касид міг проспівати за день зюнун, і астрологію, не дим наперед міг угадати, скільки звірів уб'є султан на полюванні, і дипломатію. Він уміло розмовляв з послами у присутності султана. І воєнну справу Аржазінун відгадав по таємній мислі Ібрагіма про те, що воювати йому більше не треба, а тільки насолоджуватися радощами світу цього. Сам Бог послав йому за Анатолією цю людину, без неї тепер Ібрагімові не обійтись. Деколи викликав султан до себе великого візира. Це були тривожні хвилини для Муса-Паші. Сім потів спливало при самій лише згадці про той день, коли Ібрагім спонуканий свою матір'ю, віддав йому тугру. Після першої офіційної аудієнції Падишах провів нового візира до тайника, Розташованого поруч із залом дивану. Він відчинив двері, Вималювані під колір стіни, Трупливий сморід ударив в обличчя. Жахливе видовище постало перед очима Муса Паші. У невеликій кімнатці височила гора людських забальзамованих голів. «Бачиш, Муса?» – оскалив зуби Ібрагім. Тут лежать ті голови, які хотіли бути розумнішими від голови самого падишаха. «Полюбуйся! Ось примудрий Азем Паша! Дивись, щоб і твоя сюди не потрапила!» Підігнулися коліна великого візира. Він вкляхнув перед султаном. «О, султане! Я служитиму тобі вірою і правдою! Та відтоді й до нині Переслідували його почерніли чорніли лиця тих, які колись сиділи на тому самому місці під п'ятьма бунчуками в залі дивану, на якому тепер сидить він. Згадка про страхітливий мавзолей відбирала йому рештки сміливості. Він допомагав султанові торгувати Бейлербеями беями і кадіями всі гроші, виручені за посади, сумлінно віддавав Ібрагімові. З кожною дрібницею йшов радитися до Валіде Кезем, яка, позбувшися за допомогою Яничара Аги, розумного суперника Азема Паші взяла до своїх рук владу і відтіснила від державних справ самого Нуралі і Красуню, Турганушекер, хай діється воля Аллаха, а йому, Мусапаші, аби вберегти свою голову і посаду. Нехай собі козем виховує для престолу молодшого султанського сина, що народився від Одаліски. Він закриває очі на те, що потаємно зникають яничарські старшини, які підтримують Нуралі. Мусапаша мовчатиме, і тоді, коли несподівано помре Тургана і старший син Ібрагіма Магомед. Великий візир помічав якесь підозріливе нуртування в надрах двору і у війську. Нураліз того дня, як Тугра просковзнула повз його руки, не появлявся до двору навіть на засідання дивану. Тургана виставила біля свого гарему сторожу з яничарів. шейхуліслам Ліслам Регель святеницьким обличчям щовечора ходить молитися до яничарської мечеті, а серед яничарів появився звідкись новий шейх Мурах-Баба, який закликає воїнів до самостійного походу на Венецію обіцяючи їм бочки золота в Європі. Муса Паша вдає, що нічого не помічає. Він боїться всіх. Та поки що султан тільки погрожує під час аудієнції. Ти знаєш, яка кара чекає тебе, коли в імперії знайдуть непорядки. Іди промий свій ослячий мозок, годі мені за всіх думати. Недавно Муса Паша... Дізнався від австрійського резидента в Стамбулі Ренігера про якісь коншахти іслам Гіреї з козацьким гетьманом Хмельницьким. Потім почув про те, що козаки й татари розгромили польські війська під жовтими водами. Що буде, коли Ібрагім про це довідається? Чию голову забальзамують, але мовчав. Не треба підганяти лихо. В хан все одно колись пришле своїх послів. У султана щодня Кейф, примітка Кейф розваги безділля. Зараз він у горах і странджа. Полювання випало напрочуд удали. Достеменно таке, як пророкував надим. Я не чари секбани, в перекладі ловчі псарі. Яничарська орта, з якою султан ходив на полювання. Отже, яничари секбани виганяють на галявину з косуль, оленів, а Ібрагім цілиться з рушниці і кладе на повал одну тварину за другою. Добрий настрій у падишаха. Він обіцяє Недимові винагороду, похваляє секбанів. Та враз протяжний звук рога, долинає за лісу, знак, що хтось наближається. Поскакали ловчі на конях лісовою дорогою і скоро повернулися, ведучи з собою султанського чугадара, примітка.